drăguțule, dar nici nu știi că sunt de bucuros. Mă mocă, așa surpriză zic și eu. Cum o mai duci? Uh, mulțumesc de întrebare, dar te rog, spune-mi și mata cum o mai duci. A, ah, Binișor îngerașule, binișor. Mă închin matale și așa mai departe. Dar pofti mă rog, stai jos, stai. Uite, ia loc aici. Așa. Mersi, Aia, mersi. Dar nu-i frumos, mă, să-ți uiți prietenii? Ha, dar cine e așa de gale, drăguțule? Frac, mânuș și tot chisu. Nu cumva pleci undeva, scumbule? Nu, nu, nu, stimabile, Stepan, Stepanici. Am venit numai până la dumneata ta. O, păi de ce te-ai pus atunci în fraca adorabile? Parcă ai face vizite de anul nou. Să vezi, mata despre cei i vorba. <laughs> Am venit la matale, stimate Stepan Stepanici, să te supăr cu, cu o rugăminte. Hmm. Am mai avut eu și nu odată cinstea să mă adresez matale, să mă ajuți. Și totdeauna, cum să spun, iartă-mă, da-s, da, -s, da -s cam tulburat. Stai, stimabili Stepan, Stepani, să beau puțină apă. Da, pe pomeniști că a venit să-mi ceară bani, nu-i dau. Dar despre ce-i vorba, frumușelule? Da, vezi, mata Stepan, Stima, Stima, bă, mă te rog, stimabili, Stepanici, adică, te le sunt strașnic tulburat, după cum poți vedea, și mata. Pe scurt, nu mai mata singur, mă poți ajuta, cu toate că nu m-am învrednicit cu nimic și n-aș avea niciun drept să mă aștept la ajutorul mata. O, dar nu mai așa, mă muncă. Îți spun dată, despre ce e vorba. Îndată, numai decât, uite cei. Am venit să cer mâna Nataliei fica Matalei. Mă, mucă, Ivan Vasilievici! Parcă n-am auzit bine. Ia mai spun a, a, am o dată. Am onoarea să -ți cer, să -ți cer... Drăguţule, tare-ţi bucuroşi așa mai departe. uite tocmai mai de aceea și eu. De când îmi doream asta? Era dorința mea din totdeauna. De când te știu, mi-ai fost drag, îngerașule. Parcă ai fi fost copilul meu. De evă, Dumnezeu, la mândoi bună înțelegere și dragoste și așa mai departe. Mulțumesc, mulțumesc. Nici cât am dorit-o. Dar ce-am rămas eu așa ca un tond? Am încremenit de bucurie. Am încremenit zău așa. Oh, cât am dorit asta din tot sufletul. Uite, uite, mă duc să chem pe așa și așa mai departe. Stimabile, Stepanici, da, da. tare ce crezi? M-aș putea eu bizui pe consimțământul ei. Oh, pe păi așa frumusețe ca dumneata și oh. să nu vrea. Ha, cred că-i îndrăgostit de lulea și așa mai departe. Mă-ntorc data! mă întorc. Oh, mă ia cu frig Tremur tot parcă aș fi înainte de examen Lucrul cel mai de seamă e că trebuie să mă hotărăsc Dacă mai stau pe gânduri, dacă mă tot codesc și îmi pierd vremea cu vorba Așteptând să-mi cadă o femeie ideală sau o dragoste mare Atunci nu, nu, nu mă mai însor niciodată R -r -r -r -r Tare, tare mi-e frig Ah! Natalia Stepanovna E strașnică, gospodine. Drăguță Învățată oh, Ce mai întrebi? Însă, până una alta Am și început să-mi vâji urechile de emoții Să mai beau puțină apă Dar nici ce nu mă însor, nu, nu, nu se poate Întâi și întâi am 35 de ani, vârstă, cum s-ar zice, critică. Al doilea am și eu nevoie de o viață așezată, tihnită. Sunt bolnav de inimă. Am, am într-una palpitații. Îmi sare repede tandăra și sunt bolnav de inimă, cum am mai spus-o. Și totdeauna sunt grozav de agitat. Uite, de pildă acum, îmi tremură buzele și mi se bate pleopa dreaptă. Însă, cel mai rău sau cu somnul, abia mă așez în pat și mă, mă n-apuc bine să adorm, cândată, hats și începe să mă îmboldească, nu știu ce, în coasta stângă, de-mi răspunde drept în număr și în cap, nebunit sar în sus, umblu cât umblu prin odaie și iar mă culc, de-abia ațipesc și iar mă îmboldești și așa de 20 de ori la rând. Da-i dumneata, erai. Tata mi-a spus, du-te de vezi că a venit un negustor după niște marfă. Oh, oh, oh. Bună ziua, Ivan Vasilievici. Bună ziua, stimată Natalia Stepanovna. Oh, iartă mă că-s cu șorțul și neglije. Tocmai curățam niște mazăre pentru pus la uscat. Ah, oh, da de ce n-ai mai dat de atâta vreme pe la noi? Hai, stai jos, te rog. N-ai vrea să mănânci ceva? Nu, nu, nu. Mulțumesc, am mâncat. Uite, poți fuma. Uite aici și chibrituri. Mersi, mersi, nu fumezi. Minunată vreme. Oh, dar era plouat, așa că muncitorii au stat toată ziulica degeaba. Câte căpițe ai cosit dumneata? Păi cam... Uh... Închipuiește-ți că eu m-am privit să cosesc toată lunca. Și acum îmi pare rău. Mă tem să nu-mi putrezească fânul. Era mai bine să fii așteptat. Oh, dar asta ce mai e? Nu văd bine sau te-ai pus la frac? Ei, comedie, nu cumva te duci la bal? Nu, nu, nu. Nu, știi ceva? Parcă te-ai văzut și mai frumusea. Oh, nu o ce-i cu eleganța asta dumii tale? Da, hmm? vezi, ma ta, stimată, Natalia Stepanovna, vorba e că m-am hotărât, te rog, să mă asculti. spune. -te. Firește că ai să te miri și poate că ai să te super. Însă eu, eu, strașnic, mă mai acufrit. Despre vorba? Spune! Da, mă voi slis să fiu scurt. După cum știi, stimată Natalia Stepanovna, am cinstea să cunosc familia dumneavoastră tare, tare de demult și încă de când eram mic copilaș. Răposata mea mătușică și bărbatul ei de la care, cum binevoie și mata să știe, am moștenit pământul, au avut totdeauna cea mai mare stimă pentru tatăl Natali și pentru răposata Matali-mamă. Legăturile dintre neamul Lomovilor și cel al Ciubucovilor au fost dintotdeauna cele mai prietenești, uh, am putea zice chiar frățești. Și afară de asta, uh, pământul meu, uh, cum binevoiești să știți și mata, se învecinează cu, cu al dumneavoastră. Poate că binevoiești mă ma mata, să-ți aduce aminte că poiana boilor a mea se mărginește cu mestecănișul dumneavoastră. Iartă-mă că te întrerup, ai spus poiana boilor a mea. <gă>, dar oare poiana ia Dumitale? Hmm? A mea? Ne-i poftim, poiana boilor a noastră, nu a dumitale. Ba nu, stimată Natalia Stepanovna, a mea e. Asta e pentru mine o noutate, dar de unde e scos-o că e a dumitale? Cum de unde A! Ah, eu vorbesc de clinul dintre mestecănișul dumneavoastră și mlaștina arsă. Da, asta! -i... Poiana daria noastră. Nu stimat Natalia Stepanovna, măta în fire, Ivan Vasilievici, dar adică mă rog, s-a făcut adumital. Cum de când, de când ți-u minte toată noastră a fost. Să avem iertare, dar nu e așa. Stimată Natalia Stepanovna, asta reiese și din acte. E drept a fost cândva o înțelegere pentru poiana boilor, dar acum știi toată lumea că e a mea. Degeaba discutăm pentru asta. Dăm voi să spumă că bunica și mele a dat o folosință fără termen și fără nicio plată ranilor bunicului tatălui matale, fiindcă i-au ars niște cărămizi. Țăranii bunicului tatălui Matalii s-au folosit pe degeaba de poiana asta timp de vreo 40 de ani Și s-au deprins să o socotească lor Iar apoi când a ieșit legea... Ba nu-i deloc așa cum spui dumneata Și bunicul meu și străbunicul meu socoteau că pământul lor se întinde până la mlaștina arsă Asta înseamnă că și poiana boilor tota noastră era Nu înțeleg ce discuții mai poate pe aici, mi-e și ciudă zău așa Natalia Ștepan, doamna. Am să-ți arăt actele! Nu să! Dumneata, ori blumești, ori vrei să mă necășești. La una ca asta nici nu mă așteptam. Păi, punim pământul de aproape 300 de ani și deodată vii ta și declar că nu e al nostru. Ivan Vasilievici, iartă-mă, dar nu-mi vine să crece ce mi-au durechile. Eu una nu țin deloc la poiana asta, sunt acolo cu totul vreo 5 de seatine. Cam atâta, care să tot facă marșilate 300 de ruble. Însă ceea ce mă supără pe mine e nedreptatea. Pot spune orice vrea, însă eu nedreptatea nu pot suferi. Mă rog, Matale, ascultă-mă. Țărane bunicului tatălui Matale, cum am avut chiar acum cinstea să-ți spun, au ars crămiți pentru bunica mătușichii. Bunica mătușichii vreau să le fac în schimb o înlesnire. Bunic cu bunica Mătușică, nu înțeleg Oiotă din toată povestea asta. Eu știu una și bună. Poiana e a noastră și gata. Poiana e a mea? Baia noastră! Chiar de o de video două zile în șir și ai pune și 15 fracuri, poiana tota noastră și pace. Nu râpnesc la cei al dumitale, însă nu vreau să dau din cei al nostru. Dumneata, fă ce crezi. Mi, Natalia, Stepanovna, nu-mi trebuie poiana, dar vorbesc din principiu... Dacă ți facem atali trebuință, ți-o dăruiesc. Te dăruiți, o pot dărui eu, că doar a mea e. Ivan Vasilievici toată afacerea asta e cel puțin ciudată. Până acum noi te-am socotit vecin bun, chiar prieten. Acum da, da. un an ți-am dat batoza noastră și din pricina asta da, știu, am ajuns... Eu, știu, știu, da, știu, știu. am ajuns de am cu utrerat toabe noiembrie. Iar Dumnezea te-a cu noi, cum te-ai cu țiganii. Îmi dăruiești mie poiana mea? iartă-mă, dar asta nu mai e purtare de bun vecin noi. Dacă vrei să știi după mine, asta e curat o Vă v să zic că, după părerea mea sunt un uzurpator? Da. Domnișoară, niciodată n-am luat cu hap ca pământul altuia și n-am să dau voie nimănui să mă îndinuiască de așa ceva. Să mai, să mai beau puțină apă. Poiana boilor mea! nu adevărat, e adevărat, ea noastră! Baia mea! nu e adevărat, lasă că ți-o dovedesc eu. Chiar astăzi trimit și acolo. Cum? Chiar azi, cosașii mei o să fie acolo. Eu iau de ceafă și gonese de acolo. Nai să îndrăznești! Oh. Oh. Inima, inima... Poiana boiilor e mea? Înțelegi dumneata? O mea! Te te să nu răgnești! Poți să te înfuri și să până ce reguși răguși, însă la acasă. Aici mă rog Dumitale să te stăpânești. Oh. De n-ar fi palpitaţile astea îngrozitoare, dacă nu mi-ar zvâcni atât de tare tâmplele, altfel aş vorbi eu cu dumneata domnişoară! Poiana boilor ea mea! Ea noastră! A mea! Paia noastră! Hei, dar ce Ce strigaţi așa? Tată, spune te rog, acestui domna cui e poiana boilor? A dumisale sau a noastră? Puişorule! Poiana ea noastră. Dar de unde mă rog ea dumneavoastră? Dumneata, ești doar un om cu scaun la cap. Bunica și Merim a dat poiana în folosință vremenică țăranilor bunicului dumitale, fără să primească nicio plată pentru asta. Țăranii au folosit pământul vremii de 40 de ani și s-au deprins cu pământul ca și cum ar fi fost al lor. Iar apoi, când a ieșit legea... Ai, voi, scumpule... Uiți tocmai faptul că țăranii n-au plătit nimic, bunicii dumii tale, și așa mai departe, fiindcă pe vremea aceea era o ceartă pentru poiana asta și așa mai departe. Acum până și câinii știu că e noastră. Înseamnă că dumneata nici n-ai văzut planul. Iar eu îți voi dovedi că poiana e a mea. N-ai să-mi o poți dovedi, iubitule. Am să-ți o dovedesc. Mă, că dar de ce am răgni așa? Cu nu dovedești nimic. Eu nu râvnesc la ceea dumitare, dar nici n-am de gând să dau ceea ce al meu. Ah, de ce aș face-o, mă rog? Drăguțule, dacă am ajuns aici și ai de gând să pui în discuție poiana boilor și așa mai departe, atunci mai degrabă o dăruiesc țăranilor decât dumitare. Ia așa! Nu nu, nu, nu, nu, mai, nu mai, nu mai percep nimic. De unde ți-ai, dumneata, dreptul să dăruiești proprietatea altuia? Dă-mi voie, te rog, să știu eu mai bine dacă am sau nu am dreptul. Uite cei tinere, eu nu prea sunt obișnuit ca să-mi vorbească cineva pe un ton ca ăsta și așa mai departe. Eu, tinere, sunt de două ori mai bătrân ca dumneata și te rog când vorbești cu mine să nu te agiți așa. Nu zău, dumneata, mă socoți chiar așa de prost ca să-ți râzi de mine? Pământul meu spui că e al dumitalii și ai mai vrea pe deasupra să stau nepăsător și să vorbesc cu Dumnezeu omenește. Vecinii buni nu se poartă așa, stepan, stepanici. Dumnezeu nu mai vecin bun ești. Ești un, un, un, un uzurpator. Om, cum ai spus? Tată, tată trimite îndată și la Poiana Boilor. Ce spunea din aur, dragă domnule? Poiana Boilor, ea noastră și nu o dau. Nu o dau, nu dau nici moartă. Asta vom vedea. Am să vă arăt în fața judecății că e a mea. În fața judecății? <laughs> Dragă domnule, n-ai decât să ne dai în judecată. Domnul meu și așa mai departe n-ai decât. Lasă că te cunosc eu pe dumneata. Stai și pândești numai prilejul să te judeci și așa mai departe. Ești un cârciogaș. Tot neamul vostru a umbla cu chichițe și cu judecăți tot. Te rog... Să faci bunătatea, mm. să nu te legi din neamul meu. <laughs> toți din neamul omovilor au fost oameni cinstiți. Ah. Și n-a fost unul printre ei care să fi fost dat în judecată pentru delapidare. Ah, din, din neamul dumneavoastră al omovilor au fost niște zminte. Da, da, da, toți. Unicul dumneavoastră da. bea de iar mătușica cea mai tânără. Chiar Nastasia Mihailovna a fugit cu un arhitect și așa mai departe. Da parcă mama Dumitale, nu era strâmbă. Ce? Au. Au. Au. Au. Au. Au. Mi s-a pus un jungiu la inimă. Îmi răspunde la cap. Doamne, Dumnezeule, apă. Tatăl Dumitale a fost un cartofor. Și un Iar mătușa o bârvitoare! Mai rar să găsești una ca dânsa! Nu, ah, nu, no, no, nu mai simt piciorul stâng! Dumneata ești un intrigant! Vă leu, vă leu inima! Și nu-i un secret pentru nimeni, că înainte de alegeri... Ai, ai, vă unde-mi pălăria, pălăria? Ceea ce pălăria. spui, e josnic, necinstit și urât. Iar dumea ta, dacă vrei să știi, uite, ești o viperă, da, o viperă. un fățarnic, un viclean. Asta e. Uite și pălăria. Vă leu, vă leu, inima. Unde, unde să mă duc acum? unde e ușa, ușa, ușa, ușa? Îmi pare că mor, abia am trag piciorul. Uite ușa! Ușa, ușa! A, uite! A, să nu te mai prind! Să nu te mai prind că-mi calci pragul! Și dă-ne judecată! Vedem noi pe-a rămâne! Mernicu, nu ftim de mai încredere în vecini Canal. canali, ce a pus mâna pe un pământ străin, mai are și curajul să insulte pe altcineva. Deci, tocmai sperietoarea asta, orbețul ăsta, să aibă îndrăzneala să vină cu o cerere și așa mai departe. Auz? Cu o cerere! Care cerere? Care cerere? Păi. Uh... Cum nu știi, nu. a venit să te ceare pe tine. Să mă ceară? Pe mine. Dar de ce nu mi-ai spus-o înainte? Păi de asta s-a dechisit cu fracul. Parcă e un crnat un zbărciuc. Să spărciuc. mă ceară pe mine. Cheamă-l înapoi, cheamă-l, atu-l înapoi. Cheamă-l cheamă înapoi. Pe păi cine se întor? Mai repede, mai repede. Mi-e rău, mi-e rău. Dar ce? ce asta? Cicu din înnorocitul de mine mi-ați scos sufletul. am să mă nebuș, a, am să mă împuș, no! am să mă îzbânzut. chiamă tată! Chiamă-l dată, dar nu mai urla, nu mai urla, te ce -am rog! Ce-am făcut, ce-am făcut, cheamă-l înapoi, te rog, cheamă-l! Ivan Vasilievic, Vino înapoi, Ivan Vasilievic! Hai că vine, vine în dată și așa mai departe lua la dracu vorbește tu cu Dumnezeu, fiindcă, fiindcă dacă vrei să știi, eu nu mai am niciun chef. Ia-mă, Pui dacă spun că vine, Dumnezeu le mare, pagostei să vii tatăl unei fete de măritat, îmi vine să-mi tai pregata să știi că Am înjurat omul, l-am făcut de rușine, l-am dat afară. Și toate din pricina nu numai ata ta. Ba, nu ta. Ei, poftim, acum eu să te vină. Ah, da, po poftim Ivan Vasilievici, poftim. Trașnice palpitații, piciorul mi-e în tot și parcă mă ține ceva în coastă. Iartă-ne, Ivan Vasilievici, dar ne-am cam aprins. Știi, ne-am adus acum aminte. Ce-i drept, e drept. Poiana voilor, ia dumitale. Oh, oh, oh, tare, tare, m-ai bat inima. Sigur că da, poiana mea. Na, na, mi se bat amândoi ochii. Poiana aia dumitale, înțelegi, a dumitale. Hai, șezi, te rog. Am fost nedrept cu dumneata. Eu am făcut-o din principiu. Nu țin atât la pământ, cât țin la principii. Da, mai principiile. Hai, hai, da, hai, hai, hai, hai să vorbim mai bine de altceva. Da. Cu atât mai mult cu cât eu am, am dovezi uh -huh. bunica mele a mele l-a dat țăranilor bunicului tatălui Matale. Gata, gata, gata, ajunge cu asta. Nu știu cu ce să încep. Încep să te pregătești de vânătoare, nu? Da, stimată Natalia Stepanovna, la Cocoșei de Munte. O, la Cocoșei. Da, mă gândesc să ies după seceriș la Cocoșei de Munte. Of, of, ai auzit Matalei? închipuiește nenorocirea care a dat peste mine. Ugadai al meu pe care știi, șchioapă-tă." Oh, ce păcat! Și din ce pricină, mă rog?" Uh, nu știu, trebuie să-și fi scrântit piciorul sau să-l fi mușcat ceilalți câini. Of, of, of. Un câine cum nu se mai află. Uh, nu mai spun de bani. Uh -huh. L-am plătit pe el lui Mironov 125 de ruble." Ui, Ivan Vasilievici, dar l-ai plătit mai scump decât face." După mine, e foarte ieftin, e un câine straș. Păi, tata a dat pentru o cataie al nostru 85 de ruble și o e mult mai bun decât o gadai. O cataie e mai bun ca o gadai? Nu mai spune. O cataie e mai bun ca o gadai? Nu e sure mai bun. De ce e drept, e drept. O cataie e un nu i s-a plinit încă păr, însă, cât privește trupul. Și e, libertatea e, e. mișcărilor... A, dar câine mai bun are nici volcianescă-i! dă voie Natale, Stepanovna! Mă, dar uiți că fălcile lui Otcatai nu, nu se acoper. La câine bun a, a, asta nu se întâmplă! <laughs> Să se acopere! tia oară când aud așa ceva, Ivan Vasile! Te asigur că falca lui de jos e <laughs> e, e mai scurtă decât cea de sus! <laughs> dar ce ai măsurat-o? Măsurat, măsurat, de ajuns mânatul în fugă, sigur că-l ajunge, însă ca să-l apuce. Întâi și întâi, o taie al nostru e câine de rasă, ogar și cu părul lung, fiul lui zapreagă și al stamescă -i. Pe când cu roșcatul dumitale bălțat, nu te poți descurca de unde se trage, apoi e bătrân și urât foc, bătrân, o podaie Bătrân, bătrân, dar nu-l dau pe cinci 8 catai, de-ai dumneavoastră. Dar se poate, ugadaie, zic și eu că câine. Pe când uh, otcatai e și eu să mai discutăm așa ceva. Câini, ca otcatai, dumneavoastră găsești cât vrei la orice vătap de câini. Mai mult de 25 de ruble nici nu faci. Ivan Vasilievici, zău, se intră intrat duhul contrazicării în dumneata. Ba născocești că poiana boilor a dumitale, ba că ugadai e mai bun decât otcatai. Mie nu-mi plac oamenii care una gândește și alta vorbesc. Știu foarte bine că o catai e de 100 de ori mai bun decât prostălă o de ugadai. At atunci de ce mă mai contrazici atâta? Văd... Natalia Stepanovna, că s-au mățit de orbeți sau de prost. Nu uita că fălcile lui Otcatai al dumneavoastră nu se acopără. Nu-i adevărat! Nu se acopără! nu e adevărat! Radio Iași da, de ce țip, doamnișoară? Dar, domnata, de ce vorbește aiurea? În felul ăsta a scoate pe oricine din fire. Să-l asemuiști pe ugadai al dumitalei, care-i numai bun de împușcat, cu ca tai? Să mă ierți, eu unul nu mai pot urma discuția asta. Am, am palpitații. Am băgat eu de seamă că vânătorii, cu cât se pricep mai puțin la ceva, cu atât vorbesc mai mult. Domnișoare, domnișoare, te rog să taci odată. Îmi bate inima să se rupă. Taci! N-am să tac! N-am să tac până n-ai să recunoști că o e de o de ori mai bun ca ugadai al dumitale. De o de ori mai rău. În partea mea, potaia asta de o catai al dumneavoastră poate să-și crape. Văleu, văleu, tâmplele, ochii, umărul. Câmpitul dumitale de ugadai nici măcar n-are nevoie să crape, fiindcă și așa e ca o mortăciune, na? <gânt> <gânt> Taci! <gânt> Simt că mă apuc un atac de inimă. N-am să tac. Da, da, da, tată ce sa Tata, tu spune tu sincer cu cugetul curat. Care din câine e mai bun? O catai al nostru sau al lui? Stepan, Stepanovici, mă rog, matare! Spune un singur lucru. Lui o al Matalei. Se acoper fălcile, da, urba. E, și chiar dacă ar fi așa, ce mare lucru. Dar asta nu împiedică să nu existe în tot ținutul câine mai bun și așa mai departe. Spune pe conștiința dumitale, nu-i mai bun, ugadaia al meu! Dar liniștește-te, scumpule! Dă-mi voi! uite cei ugădai al dumitale are și el calitățile lui. Aha! Aha, bine, e chiar. de rasă curată, ah. are picioarele vânjoase, Foarte bine. coapsele, puternice și toate celelalte. Însă, dacă vrei să știi vrumușelule, câinele acestea are două gusturi: e bătrân și are creștere cam Iartă-mă, te rog, iartă-mă, te rog, dar am palpitații. Să luăm faptele. Binevoiește, te rog, să-ți aduci aminte că la vânătoarea de la Marusca... Ugadai alerga ureche la ureche cu razmahai câinele contelui, pe când Otkataie al Dumitale rămăsese în urmă cu o verstă. A rămas în urmă, fiindcă vătaful de câine al contelui a dat în el cu haramnicul. Avea și de ce. Toți câinii alergau pe urmele vulpi, numai Otkataie tremura ca un berbec. Nu, asta nu e adevărat, drăguță. Mie îmi sare foarte ușor țandra și tocmai de aceea te-aș ruga să lăsăm discuția asta. Au dat în dreptul de ciudă, fiindcă toți se uitau cu la un câine bun, care nu e al lor. Da, da, da, să știi, toți erau invidioși. Ai și dumneata, domnule, vine dumneata dumnei Eu asta. da, da. Tocmai că vreau să spun. Ai văzut că numai ce ai zis că o de al e mai bun ca și început toată, toată asta și așa mai departe. Nu mi-aduc eu foarte bine aminte de toate. Și eu mi-aduc aminte. Și eu mi-aduc aminte. Dar dumneata ce ți aduce aminte? Am am bătăi de inimă. Nu mai simt piciorul, nu mai pot! Bătăi de inimă! Dar ce fel de vânător ești, dumneata? Ai face mai bine să te pe cuptor și să prinzi gândați decât gândaci. să umbli călare și să vânezi vulpea. Auzi, bătăi de inimă! Zău așa! Buna. Ce fel de vânător ești, dumneata? Uh -huh. Uite cine are bătăi de inimă, cum mai, dumneata? Stă acasă și nu se vântură în șa. Mai bine e vunea cum vânează toată lumea, decât să alergi călare, numai ca să te amesteci în discuții despre câinii altora și așa mai departe. Mie unuia îmi sare ușor țandăra, așa că e mai bine să pune în capăt acestei discuții. <laughs> Dacă vrei să știi, nu ești nici măcar vânător. Da, parcă dumneata ești, Poftim. dumneata mergi la vânătoare numai ca să te lingușești pe lângă conte și să baci tot felul de intruci. Mă lău, inima! A, a, e, ești un intrigant! Cum? Eu intrigant? Să taci! Intrigantele! Țâncule, mucosule! Nu Nu-ţi gam, bătrân, iezuit! Să taci, că de nu vezi rabla asta de pușcă. Tata, tata! Te-i pe-o ca pe-o poternică, terchea, lumea știe că... Ce? Ce știe? Vă-l iau inima. Că răposata nevastă te bătea. Au au piciorul, tâmplele, văstele revers cad, cad. Da, dar tu, tu nu ești supapugul menajerei? Uite, uite, uite, mi se sparge inima, parcă... Parcă mi se desprinde umărul. Unde, unde mi-e umărul? Unde mi-e umărul? Mor, chemați un doctor. Ah. Ah. Mai ai cași la gură, mucoșule, terchea-berchea. Ah, ah, ah. mi rău. Da? Vreau niște apă. Ia, da chiar. mie. Vinator ești! Nici nu stii, măcar te ții în așa! <laughs> Tata! Tata, de, de ce cu el? Tata! Tata, uite că la el! Da, Ivan Vasilievici! A murit! De ce? A murit! Da, mi-era rău și mie! Am înăbușit! A murit! Haide! Ivan Vasilievici! Ce-am făcut? Ce-am ce făcut? A murit! Să vină un doctor! Un Bă, doctor Dar, dar ce Da! Da! Da! Da! Da! cu tine? A murit Cine? Cine spui că am murit? Da chiar așa? A murit! Dumnezeule! Apă! Doctorul! Ia de apă! Dar nu bea! Nu bea! Înseamnă că am murit și așa mai departe. Sunt cel mai nenorocit om. De ce nu mi-am tras un glonț în cap? De ce nu mi-am tăiat până acum, gata? Ce mai aștept? Dați-mi un guțit! Dați-mi un pistol! Pistol? Pare să nu fie... Bea, hai bea apă. așa așa în fața a... în fața ochilor văd stele o păclă unde unde mă aflu însoarete însoarete dar cât mai repede și du-te neibi ia consinte, ia consinte! Și așa mai departe. Vă binecuvântez și tot restul. Numai să mă lăsați în pace. A? Ce? Pe cine? Consinte! Ei, haide, haide, sărâtați-vă și lua vă ar dracu. Trăiește? Da. Da, da, primesc! Haide, haide, vă Ce? Ce? Pe cine? Ah, ah, ah, ah, îmi pare foarte bine. Îmi dați voi. Da. Despre ce vorba? vorba? Ah, da, da, înțeleg. Oh, oh, inima, inima. Încă văd stelivers. Natalia Stepanovna. Sunt fericit Dă-mi mânuța o sărut ah, ah. Na, na, na Nu, nu, nu mai simt piciorul Și eu oh, Și eu sunt fericită. <sus> Parcă mi s-a luat o piatră de pe inima Totuși, recunoaște măcar acum că ugadai e mai prost decât otcatai Bai hey, mai bun! mai prost! Mai bun! Mai bun! Mai bun! Mai bun! Mai bun! Mai bun! Mai bun! Mai bun! Mai bun! Mai bun! Mai bun! Ați ascultat Cerere în Căsătorie de Anton Pavlovici Cehov O înregistrare în regia lui Ion Lascăr Distribuția a fost următoarea Lomov Ion Lasker, Ciubucov Dana Ciobăniței Natalia Stepanovna Constanța Lercă Ilustrația muzicală Ioan Tudor.